RONDELURI RONDELUL UNUI RONDEL Cui meșterește un rondel, nu pana i trebuie, ci rază. Un strop de sânge stins pe-o frază și un zâmbet prins de-un funigel. Iar mai prii și o stea de pază, vreun ceas și un înger lângă el. Cui meșterește un rondel, nu pana i trebuie, ci rază. Iar de nu-i gata spre amiază, aruncă-i, doamne, și din mâna ta ce scânteiază. Nu pană-i trebuie, ci rază, cui meșterește un rondel.